«Може, я сходжу за улянидою?» – сказала Варя. «Нехай якоїсь мазі дасть, щоб рани помазати». «Сходи, Варю!» – відповів батько. «Попроси, нехай сюди прийде, а сама йди вже додому». «А ви, тату?» «Я дочекаюсь з нахаркою теж піду», – відповів батько. «Сходи, будь ласка!» – попрохала Ольга. «Бо ми свого батька не дочекаємось і до ночі». Варя згаялась біля хвіртки у ляниди. Ніяк не могла зняти на ній гачка. Хотіла вже погукати жінку, але раптом хатні двері прочинилися, звідти вискочив чоловік і побіг кудись городами. Все відбулося так швидко, що Варя не встигла розгледіти чоловіка, але його постаті здалась дуже вже знайомою. «Чого стоїш?» – визирнула у лінида. «Заходь!» Варя однією рукою ледь упоралася з неслухняним гачком. Обережно тримаючи дитину, зайшла до хати, привіталася. Улянида мовчки вказала на стілець. «У тебе в нів стільки трав, – зауважила Варі. Так. І коли ти встигаєш їх зібрати? Вранці, вдень, іноді вночі на кладовищі. О, Господи, – сказала Варі перелякано, – і не боїшся? Боятися треба живих, а не мертвих. А що ти так світишся? – усміхнулася Варя. Лише тепер вона помітила веселі іскорки в очах жінки. «Ти ніколи такою не була. А ну, зізнавайся!» «Кохання палає», і відповіла, як завжди, коротко. «Ти закохана?» «Так. І хто ж він?» «Кохання існує лише для двох», сказала утаємничено Улянида. Іваря вперше помітила її несміливу, але таку щасливу усмішку. «Це ясно». Тож не зізнаєшся, хто твій обранець, третій може нашкодити. Завжди ти говориш загадками, ображено сказала Варя. Ви ж колись одружитеся? Ні. Чому? Кохання не тільки радість, кохання й біль, відказала і знову мовчок. Добре знаючи Уляниду, Варя не стала допитуватися далі. Попрохали піти полікувати Василька. Жінка мовчки посунула у комору, а Варя пішла додому. Знала, від Уляниди вже не почує ні слова. Варя вийшла у садок, сіла на лавку, опершись спиною на стовбур яблуні. Вона погодувала груддю маля. Дитинка, чмокнувши кілька разів губами, солодко заснула, відчуваючи материнське тепло. Сонце ліниво скочувалось донизу, сповіщаючи про закінчення ще одного дня. За деревами на узгір'ї, як на долоні, розтягнувся хутір над Горівка. З десяток хаток примостилися серед дерев в один ряд. Гаварі подобалося дивитися увечері на хутір. Коли насугалася темі і у вікна запалювали світло, хатинки розчинялися, ніби кудись зникали, залишивши по собі світлі віконця, які ставали схожими на розсипані немостинки. Зараз ще не настав вечір, тому хатки здалеку Скидалися на ластів'ячі гнізда, приліплені на урвищі річки. Поступово стихав сільський гомін. Лише було чути, як хтось сталить сокиру та гавкає у когось собака. Розділ 41 перший Повертаючись додому від старшої доньки, Павло Серафимович пішов вузькими проволками. І він здалеку пізнав Михайла, який просував на зустріч. Іншого разу син звернув би кудись, як робив це завжди, щоб не зустрічатися з батьком. Але зараз йому нікуди було дітися. Павло Серафимович порівнявся з сином, гречно привітався. «Доброго вечора, Михайле!» «Доброго!» – буркнув той у відповідь, але не пройшов далі, зупинився. «Як ти?» «Добре, а ви?» – запитав, не піднімаючи голову. «Зайшов би, дізнався!» Нема часу. Кажуть, люди, на задніх лапках ходиш перед керівництвом. Не ваше діло, огризнувся. Ну добре, то і твої справи. А як там діточки? Теж добре, похмуро озвався Михайло. І ми з матір'ю вже скучили за ними. Мати скільки разів приходила, щоб побачити онуків, приносила гостинці. Так твоя дружина не пустила її на поріг. Не треба нам від вас нічого. Відрубав Михайло. Уболяче різонули ті слова по самому серцю. Але Павло Серафимович мовчки проковтнув образу. «Вони ж наші онуки, рідна кров», – спокійно зауважив батько. «Родина Чорножукових завжди була дружньою». «Минули ті часи». «То ти, як я розумію, зрікся своїх батьків?» – чоловік поставив питання «Руба». Нащо такі гучні слова? Зрікся, не зрікся. Я комсомолець, будую нове, світле, соціалістичне життя, а такі, як ви, заважають, тягнуть назад. І чим же, Михайле, я тягну назад? Тим, що скнієш над своїм багатством, вчепився у землю руками і ногами і не бачиш, що вже всі попереду, а ти залишився десь позаду. Хто попереду? Комуністи, комсомольці, колгоспи, врешті-решт. У вашому колгоспі, як і попереду, земля будь-яками поросла. Худоба реве голодна, коні худі, як шкапи, дітей батогами шмагають, і нема у вас господаря, нема. Усе буде, але не одразу. Можливо, погодився батько. Зрозумійте, сказав Михайло, дивлячись кудись на городи. Краще вже зараз вступити в колгосп і все добровільно віддати. Я й так усе віддав, сплативши податки. Невже? Спитав Михайло з удаваним здивуванням. Я ж знаю вас, завжди є великі припаси. Були колись. Все одно у вас усе відберуть. Уже нема чого брати, сказав батько. Так що передати матері? Ти не її? Я не прийду, помітно знітившись, відповів Михайло. «Погані ми з матір'ю стали, насмішкувато мовив батько. Гидуєш нами, куркулями?» «Ти сам дав відповідь на своє питання», сказав Михайло. Він поправив карту «за» і швидко пішов. Ніби варом обдали Павла Серемафимовича, аж похололо серце від образи. Потихеньку подався додому. Дійшовши до садиби, звернув у бік. Пішов до озера. Тягарем лягла на серце розмова з сином. Як про неї розповісти дружині? Чув не раз, як плаче ночами в подушку. Воно зрозуміло. Мати. Народила у муках. Вигодувала груддю. Випистила, виростила. А він тепер вовком дивиться на неї. Змарніла вона від хвилювань та печалі. Шкода її. Навіть уявити не можна, як їй болить за сина. І не розказати про зустріч з ним не можна. І сказати, ще більше роз'ятрити рану. Павло Серафимович довго сидів на березі озера. Холонули думки. Уже в сів місяць у синьому вечірньому небі, залявши світлом усе навколо, а чоловіча постать залишалася непорушною. Навіть місячний зірчастий вечір не міг витягти чоловіка із тяжких роздумів. Залізна туга все ще тиснула серце. Він узяв камінець, кинув у озеро. Розгорнулася віяло янтарних скалок води. Якби ж то туго можна було так розсипати по воді, щоб вона розійшлася колами, розвіялася. Кинувши останній погляд на блискучу поверхню, Павло Серафимович пішов додому. Якимось внутрішнім чуттям він відчув, що наближається щось сіре, невідоме, шахливе, що не можна було чітко розгледіти риси того страхіття, але було ясно, що він втратив ще одну, «Дорогу людину!» Варя помало відсунулася від чоловіка, прислухалася. Василь міцно спав. Вона тихесенько підвелася з постелі, навпочіпки підійшла до дитячого ліжка. Маргаритка спала, поклавши долоньку під щічку. Маленький Сашко поруч сопів, закинувши рученята вгору. Хотілося поцілувати їхні теплі щічки, але діти можуть прокинутися, і тоді все пропало. Варі намацала приготований з вечора одяг, швидко вдяглася. Залишилося тільки непомітно вислизнути з хати. Ще одна мить хвилювання, і Варі на дворі. Вона забрала лопату та мішок, які заздалегідь приховала за хатою. Вийшла на вулицю. Село ніби вимерло, але Варя знала, що то омана. Під покровом темної ночі коли хмари поглинули місяць та зорі, багато хто не спить. Доведеться чекати Ольгу на лавочці. Варя обмоталася мішком, прив'язала його до живота запоною. Запона тут фартух, щоб не було помітно. Ще нікуди не йшли, а вже страшно. Мала намір прожити чесно, навіть була певна, що не доведеться брехати рідним. Але життя таке непередбачуване. Нещодавно батько послав матір переночувати у Ольги, бо всі її діти захворіли на застуду, і потрібно було дати сестрі відпочити вночі. Мати пішла, щоб побути там ніч та залишитися з дітьми на день, доки Ольга буде на роботі, а вариш щось запідозрила. Вночі, як завжди, вона не спала, віддавшись у полон нездійсненних мрій, коли почула іржання буяна. Вона вийшла з хати і з порогу будинку побачила що батько забрав коня та племінного бика цінної сементальської породи, повів із двору худобу. На возе він поклав свіновий кожух, прикрив його соломою. Варя здогадалася, що батько поїхав до міста на базар. Повернувся він наступного дня після обіду. Варя помітила, що батько з воза зносив мішки з зерном та носив їх до комори. Звичайно ж, кожуха вже не було як не було і бика. Того ж дня він швидко став зерно на податки. Увечері з удаваною радістю сповістив рідних, що сплатив податки грошима та зерном, і у них ще залишилось жито принаймні на посів. Варя промовчала. Лише вона знала таємницю. Того зерна, яке вони виростили та зібрали, не вистачило для сплати податків, тож батько прийняв рішення піти на обман, жаліючи рідних. Невідомо, як він зміг так побазарювати, бо ще в серпні оголосили закон про спекуляцію, за яким можна було отримати від п'яти до десяти років ув'язнення. У місті не вдавалося нічого ні продати, ні купити, бо діяла карткова система. Напевно, батька беріг Янгол-охоронець, зглянувшись над головою родини, який так щадив своїх рідних. Варя була впевнена – що грошей, виручених від продажу бичка, не вистачило б на сплату податків та купівлю зерна. Найімовірніше, батько знову поміняв царські червонці. Бідний, суворий та добрий тато. Бачачи, як хвилюються його близькі, як переживають, що не зможуть сплатити податки і його заарештують, він пішов на такий крок. Ніхто не помітив його святої неправди, окрім Варі, яка ніколи про це не скаже. Батько радів, як дитина, коли мати задоволено оглянула комору, де золотіло зерно, коли усміхнулася його донька, сказавши, що тепер все буде добре. «Ти вже тут?» – стиха спитала заспана Ольга. Ходімо, підвелася Варя, прихопивши лопату. «А я ще й молоток прихопила», – сказала Ольга. за з підниці приховала». «Навіщо?» «А якщо нас спіймають, ти гадаєш, я так просто здамся?» «І що ти робитимеш тим молотком?» – з острахом запитала Варя, ледь встигаючи йти за сестрою. «Сама здогадайся». Далі пішли мовчки. Село ніби вимерло, але жінки знали, що не вони одні не сплять глухої ночі. Скрута жене людей на колгоспні поля збирати залишки врожаю. Потрібно бути обережними, бо навіть на тих полях можуть упіймати та посадити за ґрати за розкрадання державного майна. Уже діє треклятий закон, який охрестили у народі закон про п'ять колосків. Жінки дісталися посадки, просіли відпочити за кущами терну. Вони до болю в очах дивлялися в простір, але стояла така темінь, хоч око стрель. А вони довго прислухалися до кожного шелесту, перш ніж рушити на поле. Мовчки перехрестилися і, зігнувшись, ніби це робило їх менш помітними, пішли вперед. Одразу ж руки замість старні намацали ріллю. Спочатку вони навіть не зрозуміли, що то таке.